היפופוטם. היפופוטם הפקות יוקרה, גאים להציג את הפקת הענק האלבלית. בושמני. אגדת העם. אגדת העם היוונית. היוונית? בושמני. בושמני. את אגדת העם הבושמנית. בלגית. את אגדה... אוקיי. אף אחד לא עושה בלגית. בלגית זה כזה ארץ... אוקיי. שקט. חופותם הפקות יוקרה גאים להציג את אגדת העם הבלגית, המלכייה שהתחפשה. יום אחד קמה לה המלכייה מהשולחן במסעדה וחשבה על עצמה. כל היום אני יושבת עם הפלפל, ועם הפיות, ועם המפרה, ואני בעצם לא יודעת מי זאת אמא שלי. אני נורא רוצה לדעת מי אמא שלי, ומאי אין באתי. אין לך מה לחפש שם בחוץ. זה עולם מאוד מסוכן. אמר לה הפלפל, והתעטש. לבריאות. אני חייבת לעשות את זה, אני חייבת לנקוד את אמא שלי. אל תחפשי בארנטינה, היא בטח לא שם. אמר הפלפל, אך המלחייה הייתה למעלה לדרכה. ברגע, אני הולכת. בעודה מתגלגלת תודה וצעירה ואין לי שעות. מה המלחייה יפה כמוך עושה לבדה בעיר הגדולה? אה, ווו, ווו. אני מחפשת את אמא שלי ואני רוצה לדעת מאין באתי. בואי, בואי, תראי רגע, יש פה סינתה מאחור, אני אראה לך מי זאת ימלך ככה. בואי. מה באמת? שאל העמלכייה. אה, באמת, בטח, בואי. תגיד, מתי אמא שלי תגיע? עוד שתי דקות. ולאחר שנפרדה מהכלב, המשיכה לה מלחייה בדרכה, כשעליהם הדרך עצרה לה בפיצוציה השכונתית. כן, גברת, מה אני יכול לעזור לה? אני מחפש את אמא שלי, את אולי תראה את אמא שלי? אה, אמא שלך אין לי, אבל אני יכול לתת לך 100 גרעינים לדרך. אם אין לך בלי מלח. סתם, סתם, התלוצצתי, לא רציתי לפגוע בך. בוא בוא בואי תשתהי איתי קפה על חשבוני, יש קפה מצוין כאן בסמטה מאחורה מה באמת? כן כן בוא, דוד בואי תחליף אותי רגע פה בוא איתי, בוא איתי, כן בוא איתי, אה, יש, בואי, בוא איתי, כן הנה ככה טוב יש לך כאן נבלת? כן, יש קפה, קפה משהו, אני כבר בודח, זמן קצר אחרי שעזבה את הפיצוציה השכונתית, נתקלה המלחייה באילנית שלום אילנית, אני מלחייה, ויכולנו לה להגיד לי איפה אימא שלי? כן, באבן גבירו 17. וואו, שצ'רת נשמעת שונה. כן, היא לא הסכימה להשתתף, אז אני אעשה אותה. בקיצור, בואי אני אכוון אותך. את רואה את הסמטה? כן. זה פה מאחורה, בואי רגע. מה, באמת? כן, בואי. אה, כן, יופי מלחייה. מספור לך על החורים. ערבים הטבות, איך הנה עכשיו, רק תיכנסי לחנות הזאת, זה פה ממש, פה ממש, הנה פה תיכנסי. על דלת החנות היה שלט גדול, סמי מלחיות. שלום, אני מלחייה, אתה יכול לעזור לי למצוא את אמא שלי? כן, אני אמא שלך! באמת? וואו, ואתה לא שמח לראות אותי? שמח, מר שמח, מיסטר האפי, אני עושה אלף כמוך ביום! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה גדלתם לי אימא, אני כל כך אוהבת אותך, למרות הכל, למרות ש... אותך אני אוהבת למרות הכל, למרות שעזבת את הבית כשהייתי קטנה. היי, היי, אל תפקידי, בואי, אני מצטער, בואי נפצר על הזמן האבוד. בואי איתי פה, יש פה יופי של סמטה מאחורה. מה, באמת? אוהו, אה... אוהו, אה... מה, אני אני תקועה... <laughs> וכך, לאחר שמצא את אמא שלה, חזרה המלחייה למסעדה. נו, מצאת את אמא שלך בסוף? שאל פלפל כן, הזיון הכי טוב שהיה מה באמת? <laughs>